Довго розважаються ці любителі екзотики. Дзвінок у двері пролунав за двадцять десята. Мало не збиваючи одне одного, хлопці кинулися до дверей. Це виявився не Валерій. Молода жінка з білим фарбованим волоссям кинувся в очі її невдоволений погляд. Відчинивши, Інна запитливо глянула на неї. Не вітаючись, не кажучи вже про поздоровлення з новим роком, голосом, що відповідав виразу обличчя, вона запитала. «Ви, дружина Валерія Телизіна?» «Я...» Інна відчула, як і в самої міняється вираз обличчя від такого запитання. «Це вам...» Просили передати. Дівчина тицнула їй до рук конверт і повернулася йти. «Що це?» – здивовано вигукнула Інна. «Не знаю». Відповіла та, беручись за поруча сходів. Мене просили, і я принесла. «Хто просив?» – крикнула Інна вслід, виходячи на площадку. «Одне чмо!» Почулося знизу. Каблучки чобітків цокотіли сходами. Зрозумівши, що це не тато, обидва хлопчики втратили інтерес і зникли в своїй кімнаті. Зачинивши двері і відчуваючи тривогу, Інна сіла на кухні і розірвала конверт, на якому було написано «Інні та лизіні, Лист був написано явно під копірку. Я, Сергій Вертепний, миттєво затремтіли руки, коли прочитала на пошуки групи, яку повів туди трьома годинами раніше. Погляд скакав по нерівних рядках. І коли вона дійшла до того місця, підозрюю, що членами групи Замислений злочин, і та Лизіну, який про це не здогадується, загрожує. В очах почало темніти, але вона спромоглася дочитати цей жахливий лист до кінця. Якщо лист потрапив до вас, то це означає, що я не повернувся і... Їй стало млосно а поруч не було нікого, Інна якось долізла до мийки, відкрутила кран і вмила обличчя, намагаючись прийти до тями. А далі вона забігала по квартирі, не знаючи, що робити. Схопила телефон, потім лишила і почала вдягатись. Мамо, куди ти здивалися, хлопці? Зараз же тато. «Сидіть тихо», – сказала вона, – «тихенько до кімнати, увімкніть собі телевізор і чекайте, скоро ми прийдемо». Вона вдяглася і тепер все-таки рішуче вхопила трубку. Для слідчого Дмитра Стефлюка перший день нового тисячоліття розпочався явно не так, як він бажав. Сьогодні в нього вихідний, як і скрізь, але він залишався головною відповідальною особою в своєму відділку, щиро сподіваючись, що цього дня в місті не трапиться нічого такого, що примусило б чергового з відділка турбувати його вдома. Та сталося все навпаки. Дружина збудила його опів на одинадцяту. «Що таке?» Розсліпивши очі, спитав він. «З роботи?» «Слухаю». Він узяв трубку. «Це був майор Якубик, який на відміну від нього повинен був зустрічати цей день, перебуваючи у відділку». Після взаємних привітань та поздоровлень Стефлюк запитав, що сталося. «Та розумієш, «Неординарний випадок почав той. От і вирішила тебе поставити до відома принаймні. Тут одна дама, тут на повному серйозі гвалт зіймає. Чоловік у неї пропав. Пішов до печер, знаєш, у Малиновичах. Так от пішов учора, а сьогодні не повернувся. А ти їй не казав, що могло колесо дорогою спустити». Хмуро запропонував версію Стефлюк Нехай би ще почекала Або прибрали хлопці Все можливо, погодився черговий Але кілька годин тому До сусіднього відділка Одна молода дама принесла листа Де говориться, що той самий чоловік Тализіної Повів до печер групу Яка нібито замислює якийсь злочин Якубик, Як збиваючись, та плутаючись, пояснював обставини отримання та зміст Сергієвого листа, тобто листів, оскільки обидва вони зараз лежали перед ним на столі. Так, а сам цей, той, хто написав листи, ви встановили його особу. Як? Написав прізвище та ім'я, а далі, на деревню дєдушкі. А дама, яка принесла листи, Кажеш, пропала також? Так, судячи з опису, це та сама одна. А дружина інженера цього у вас? У нас, а як же? Зараз відділок розвалить. Тут уже дзвонять за неї всі, Хто не хочеш. Директор ХБК, вона там головний лаборант, із міськвиконкому Рудий телефонував, вона й до нього через когось дісталася. «Ну що!» – перебив Стефлюк. «Раз таке діло, мусимо щось робити. Насамперед, давай розшукай оте правління спелеологів, у них клуб є. Шукай, хто там керує. Нам там без них робити нічого. Якщо доведеться споряджувати рятувальну експедицію, все одно з ними. Я чув про ті печери. Там нас серед потім самих місяць шукатимуть. Зрозумів, відповів Якубик. Я вже намагався розшукати. Президент клубу поїхав до Києва на Новий рік. Вже два дні немає. Повернеться післязавтра Заступник його, оцей самий інженер Тализінь, який боцім то пропав телефон у клубі звісно не відповідає про всяк випадок направив туди машину нехай глянуть кого ще шукати іде хвилинку що останнє було звернуто до когось ну ось що там не зрозумів стефлюк з дружиною інженера проблеми істерика дмитро лише важко зітхнув «Значить так. По-перше, де хочеш, знайди когось із того довбаного клубу, і це, до речі, поясни їй. Розтолкуй, що без спорядження в тих печерах не знайдеш нікого. А за той час, дивись, самі знайдуться. По-друге, давай, но встановлюй.